Människor. Det är KFUG! Jag letar om användaren! Nej, KFUG! Kamratföreningen Unga Grottmän. I tisdags var det din golfklubb och igår kväll bowlinglaget! Du har visst glömt, granne, att din halva är min gratishalva och jag låter dig använda den.